Gjabiri radiallahu anhu, tregon se pejgamberi a.s. i ka thënë ati gjatë haqjit të lamë të mirës, le të mbanjë që të si njerëzit dhe të dëgjojnë. Pas taj, a i tha, mos u këtheni pas meje, pas vdekësime, në femohuës, duke goditur qafat e njeri tjetrit. Pra, duke prer kokat e duke vrarë kësisoj njeri tjetrin. Transmeton imam Buhariu. Këto hadithe mundësohen nga gjamianbret.com.